Я журився, де Достати потрібні нам художні фарби І колонкові художні щитки Яких у вільній продажі не було Всі потреби нашого виробництва А також Неуміння багатьох прийнятих на роботу Виконувати потрібні функції Художньої оздоби Впирали в мене Я змушений був дати тому раду Навчити, допомогти і так далі А в результаті коли з наших прибутків на тому голому полі виросли добротні будівлі сувенірного, лісопильного і паркетного цехів, коли ми стали везнаними народними умільцями на художній раді і на всесоюзній виставці наших сувенірів у Москві, нагороди отримали всі другорядні, які трудилися за моєю спиною, дивлячись, щоб я щось все нове видумував, таке, щоб на те був попит і їм можливість заробити, а мені не дали нічого, тому що я був віруючий. Не поєнуйтеся, а прослідкуйте за описом цієї історії, яка слідує далі і буде мати уяву, як нам, віруючим, жилося. Хочу тепер описати ту подію великої важності в моєму житті, яку мій Господь дав мені пережити. То було не моє я не був настільки унікальний, щоб своєю мудрістю і майстерністю достигнути того. Визнаю всім єством своїм, що те, що Бог дав мені пережити, те було в Його планах, щоб прославитися через дітей своїх. Хто я такий був, щоб моя праця була так оцінена і так високо нагороджена? Якби Бог в цьому не нуждався, я сам до того достигнути ніколи би не зміг. А воно славно було. І по Божій уподобі, у Божому плані було заложено, щоб те сталося через мене, і тому те було не моє. Нижче ви будете слухати, читати, як те відбувалося. І думаю, що вразить вас моя поведінка, як я віднісся до комуністів-безбожників. Нам наказано Богом терпіти і прощати. Я був один з тих, хто це дотримував, і мені воно не давалося важко. Але в тій ситуації, про яку піде мова, я мав інше помазання від Бога, яке заставило мене дати опір безбожним порушникам закону, які глумилися над народом Божим. В результаті чого – вони були понижені і посоромлені, а Божа правда возвеличилася. Прошу читаючих і слухаючих нище сказане: Не робіть передчасного висновку з моїх дій. Коли прочитаєте все, тоді висновок сам зробиться. Я всьому тому бачив могутню селу Божу, яка підняла мене високо. І вложила в мої груди сильний потенціал провчити безбожників, щоб вони побачили свою неспроможність гуляти по віруючих, як їм хотілося. Після чого я, як християнин, простив їм все. І то було славно, навіть в їх очах. Одного дня весь наш колектив художників поїхав у культпохід в гори в місто Рахів. На робочому місці залишився один я. Я не поїхав з ними. Що спільного, віруючого з невіруючим? І працював над новою формою. Несподівано в мою кімнату входить начальник цеху і ще якийсь незнайомий товариш начальник цеху прямо з порога вигукує. Никодим Манайович. Поздоровляю з несподіваними успіхами. За наші сувеніри на виставці ВДНХ нас нагороджено. І нагороджено так, що тримайтеся добре на ногах, щоб ви не впали з несподіванки. Золоті ваші руки і голова. Ось письмо, товариш привіз його аж з Києва. Відкриває папку, витягує того листа і читає. Зато, зато, зато колектив сувенірного цеха Глебоцького міжколхозного лісхоза Черновицької області награждається з золотою медаллю, двома серебряними і чотирьмя бронзовими з подарками в ДНХ. Я, слухаючи те, і не примітив, коли піднявся на ноги. Стою як зачарований і силуюся зрозуміти, що це сон чи дійсність. Бачу перед собою дві людські постаті, які усміхаються, що зговорять мені, трясуть мої руки в поздоровленнях, і до мене доходять, що все це дійсність. Нарешті вигукую і я. Якщо це правда, то слава Богові! Так має бути, Василь Дмитрович. Хіба ми не укладували у наше підприємство всю нашу душу? Так, відповідає він. Але якби не ви, ви ж автор майже всіх зразків. Більше п'ятидесяти ваших, а чотири на всіх решту двадцяти чотирьох художників. А той товариш з Києва, звертаючись до мене, каже. І це не Чернівці, не Київ, але Москва. Столиця величезної частини світу, яка об'єднує багато республік. І таку нагороду не отримала ні одна з тих республік. А дякуючи вам, її отримала Україна. І я спеціально прилітів з її столиці, щоб подякувати вам і урочисто оголосити це перед цим колективом. Це велика нагорода. І до того ж, і ще з цінними подарунками. Подарунок може бути різний, але обов'язково коштовний. келем, позолочений годинник, радіо, телевізор або навіть легковий автомобіль. Подія ця сколихнула увесь лісгосп. Через короткий час, повернувшись звідківсь, узнав про це директор лісгоспу і, не гаючи часу, зайшов у мою кімнату. Не пригадую, чи він мене поздоровив. Може, й да, але не запам'яталося. Пам'ятаю тільки, що він ходив ззаду вперед, зуглав в угол і повторював раз за разом. Гей! Гей! Гей! Що маю робити? Гей! Гей! Як бути? Я здивовано слідкував за ним і зрешті запитую. «Що з вами, Дмитре Георгійовичу?» А він каже, «Як що? Нас так нагородили, а ти у мене перший, ти автор всього, але ти віруючий. І ще запитуєш, що зі мною? Що я маю тепер робити?» А я, усміхаючись, відповів, «Я своє зробив, а тепер буду бачити, що ви зробите. Коли я йому те сказав, його не стало у моїй кімнаті, наче корова, як то кажуть, язиком злізала. Був і не стало. Втік перед мене своєю нерозв'язаною задачкою, як поступати, щоб не дати мені золоту медаль. Ви, молоді, що росли в Америці, не розумієте, чому він так казав. А казав він так тому, що віруючих навіть простої премії, якщо вона їм заходилася, не давали. А не, щоб ось так звеличити і нагородити золотою медаллю. Він боявся, що йому комуністична партія дасть наганяю, як він допустить, щоб я був нагороджений. От він і бідькався, як йому бути. Гонориста оголосили перед цим колективом про досягнення успіхи, про так високу нагороду. І завірили, що кращі із кращих працівники будуть приставлені до нагороди. В Москву на веденха потрібно було дати список людей, щоб вони знали, на кого оформляти нагороди. Тож медалі видаються з іменними документами. ВДНХ оцінила продукцію лізгоспних сувенірів і призначила заслужену нагороду за них а хто автори, того вони не знали. Автор був я. І крім того, я навчив майже всіх художників виконувати потрібну роботу, тому що між ними було тільки декілька художників-самоучок, які щось могли. І їм легко дався розпис Петроківки. А решта Начальники, кого хотіли, того приймали до роботи і посилали до мене, щоб я їм давав роботу, яку хто може робити. Добре відомо, що художником може бути тільки той, у кого до мистецтва є задатки. Такого і навчити можна. І я, як вище, зазначив, декілька таких було. А з цима решто я мав клопоту і клопоту. Я начальникам говорив. Дивіться, кого приймаєте. В суменірній цеху не шкільні класи, а там план і треба робити роботу. І та виконана робота не є напівфабрикат, що ще з того, хто щось буде виробляти і може доведе до потрібної кондиції. Наша робота йде прямо за прилавок на продажу. Її мають купляти люди. Вона має бути приваблива і акуратна. Та вони на те не звертали уваги. Дівчатка з їх родини та їх друзів переживалися біля мене. Я кожну з них підготовлював до якоїсь праці, показував, вчив того, що розумів, хто на що спосібний, і призначував до такої роботи. Операції у нас були різні. Особливо на шовкографії, коли все я підготовлював, зафіксовував раму, з матриці у кожного кольору, щоб він лягав точно там, де потрібно, і підбирав кольори, то там старана і пильна людина могла вже працювати. Я не був відповідальний за всю працю, за те відповідав начальник цеху. Грошей я за це не отримував ні копійки. Але начальники бачили, що я добряк, у все вникаю, всім допомагаю, і вони і носа в робочі процеси не сунули, бо не розумілися в тому. А всі робітники до мене тягнулися, щоб я показав, щоб підучив. І я ради мого Господа робив людям добро, не відмовив і не прогнав нікого, щоб не обідати людей. Вище я теж зазначував, що я робив і зразки, і всі форми, і ескізи. Журився сам за художні фарби і щітки. Для розпису Петраківки потрібно було тільки колонкові щиточки, яких в продажі не було. Треба було думати, звідки їх взяти. І я з Божою допомогою через мого сина, старшого Василя, який служив аж в Читі на Далекому Сході, і звідти діставав їх саморобних, художніх фарбів потрібно було дуже багато а їх купити в продажі було досить трудно. Було великі обмеження на їх продажу, тому що не вистачало. Я їздив аж до Лінінград, де на одні руки продавали теж тільки один набір. І там випрошував, підплатівав, і за п'ять днів придбав 20 центнери високоякісних художніх фарбів різного кольору, так що змушений був, Скористатися вантажною службою при перевезенні в Чернівці. А перевозити фарби вантажною службою було заборонено. Та і там Бог допоміг мені підпросити, підмастити, і я привіз їх. Взагалі, я видів велике Боже благословення і допомогу у всіх моїх клопотах і праці. Я тільки спостерігав, що воно робиться. Все впирає до мене. Все по художньої лінії залежало від мене. І все робилося напрочуд добре і успішно, що навіть саму вищу нагороду, золоту медаль, нам призначили. Я добре розумів, що то не мої здібності і заслуги, бо хто я такий? Бачив, що то Бог до чогось доводить для своєї слави. Я відчував, що наступив кульмінаційний момент. По всіх параметрах наших успіхів – Первенство щодо нагороди належало мені, але мені її не дадуть. Хоч би і дали, то ясно, що всі сім медалів я отримати не міг, але золота належала тільки мені. Хоч би тільки по одному параметрі, що я автор того всього, і цього вже було досить. А якщо врахувати всі мої побічні клопоти, всі старання, в результаті чого вже була необхідна кількість інструментів різних форм і приладнень для випалювання по дереву та різьби. Була впроваджена шовкографія, яка налічувала більше ста рам з матрицями та інші, і все те злагоджено працювало на користь Госпо.